قران محترم ارادونکو کو دمولانا لیاقت علی صاحب دا دوره تفسیر قران په مدرس دار القران کالو خان کې پسند 2006 کې شوړه د دې د میرایتو پټه یا ساتي اشعادی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین څوک جنگیرار او سوابي پرپرایټر انور شهید توحیدی موبایل نمبر 03015710124 او هغه غوره ده طریقاره پیغمبر هغه سره برابر و زه هغه خلکو له خوښ خبري ور کړې ان لهم د شکدې را پار جناتن باغوندي تجریبه کیبا منتها تل انهارو لاندې دا غین ولې كلما هر واره رزقو چې ورته شیدې تا من ها داغین من سمیوا دا غینا من ثمره تن سميوا رزقاده پار د خورق قالو به دې هاذا الذي دا غ میوده اور جقنا چراکل شو منتا من قبل و مکر دینا دا خواغه میوادہ رنگ بهشانی پنت وب پڑکی واه تو اور کول بشی به د متشابه یوشان یوشان مزکی چې پخلاق پویږي خا قاعده بدلنه بیا به پخلاق نه پویدل نه الله وی ارن به یوشانی او خان کې به بیا وانتو به متشابهه ولا ام ادیرا پارا فیا با د جنتی ازواج ببیانی بئی متاحاتن پاتیزا دا مکمل بشارت خ اعلی ورته وی چدیرا پارا باغن زیش تر جنش تر او باغی کی میوی لکه چې وسلې ځای کنه مې یو بوټي پکې نه اسې وې چې لرون کانټر ودی ا چې باغ د پکې باغ نه زه شتا او باغونه لري پکې نو مې وښتا خو او باغ پکې نه نه الله تجريم من طاطه الانهار ودلانه دا با دو داغې نه ولي من طاطه يعني من تحت قصور هل انهار قصير هل كلام کې hazardous تجريم من طاتها الانهار يعني تجريم من طاتها من قصور من قصيرها الانهار تجري بيبا من طاتها الانهار من قصور الانهار دلاندي ده عبادو يعني من قصورها الانهار نو دا نه زشتہ میوشتہ اوبمشتہ فویرا چې ملګری سوي سره نه نلای اووازي او ما سره یاريږي د خلګه دونې یاريږي یا سره ځان له بیا سوچ کئ نه الله وی ولاها فریها ازواجن او دیه طارا په جنت کې به بی بی بیانې بې بی ملګری می باځه وکي ځا یو کپر نه غره غلي خو د ناشتي وړه په ډاډه چې خوالي او ځین ځان ته نه پارکای کپې روخه ناشته کپړه ایران کې ناشته کا پسته او ته کې ناشته او بازند او پرباسي نه نه هغه زناوري کې زناوري میچ کله کې نه هغه ځات نه زپل کې پاکټ نه پخې ګنده دینې کینی آداب منی آدم دې نه دې وداشي راکوې جل بس خپصه ا تاسو څنګه یا باندې باندې یو څه مم دی خبره لزو نه نه نه نه راسته خبره لزو مم دی خبره لزو عادت بدل نه نو مرګره غندې نبی هم دنو الله یو مت طهرات پاکیزه پاکیزه پاکیزه به یې خاکه مرګره نه خو او مرګره یو د کور مرګری چې د کور مرګری پهوالی نو اکثر کور لپټ پرودي دياسي ادا جن نه نو پلانو کول تپوس پوس لدمه نه تا پوس نه نه زاده کور نندار کوي چورګه دي کور کې ريزيشن دا دا بل سنانه میزبانه با تخاوري کې ملمنو دا برابر برابر ګوري اچا پھر به ګوري وې دا بل سننده چاي ول راز ولند نه بنا کوي ادا سي يو خبل کو دا بل را پر را ده او دا اقوا چ بيزوي لاړم ته ته دا قیاسون با انچرا شی نگاوانده تاو پور تشی نو انغری کبالا ور باری اخلی پا خلی با کی چو داگا کوروالا تول حال تغییتا ہوئی پلانه کار تولیم ما کوراس لد پت پروتا تر پر ور پوری غشان را بیدلیو دا چا کتون سخوا پلانه سخوا دا دیر سخوایی دا با دیر پاکیی نو اللاوی متحرات پاکی زر او چا پاکی نکور پاکی ارس پاکی, پاکی تجده کور بای انا هر سبا جاندر بند د دا کا کاکلو خیبا نور دم لاستی و دا غول سو گول دا هر سبا چکم نونه اللہ انجای متحراتن پاکیزا جکا هوری جکا نا هوری موامنا اللہ جنت کے چکم دینو چکال دی جنت داخلی گی نستقبال کی بولاردی ناغی بوتا ہوئی نحم الحالدات فلا نموتو ابدا وَنَحْنُ الْوَعْضِيَاتِ فَلَا نَسْخُتُ عَبَدًا نا صندوئی آ... ورطوئی کا نا فل بانده تا چه مومن لکم المقرشی من دا باغی تاوئی سب ورطوئی نَحْنُ الْخَالِدَاتِ فَلَا نَمُوتُ عَبَدًا وَمَنْگَ اسْتَاذَ فَارَا هَمَيشَ بَيُو مَنْگَ بَا مُرُونَ مَنْگَ بَانِ مَرْقِ نَرَاضِي وَنَح او من دا تاسو نه هانیش کوشال یو چر به کتګونه اپ دنیا کې دنیا کې فجه کول ته لړشي نه تو به تر وکوړي اا پلانیشر انور پلانیشر انور دا به چېل کیږي دا کونه وختش دا چې تاسو اجیت تاندل ارون او فين ما ورکور ته حالت هم ختيري دي خاص آی چې کول خرائشو جنت ته روان بیا جه د نه باید ته د زحف د جذوشي ده ا دې د ټول ولسه کمونه په وجراتي بیا وځي ا کنه خوشاله ایت کنه وجراتي نه ست دي خلکو مخ کوي لړه د پلان د پلان د امور پراطی کاغذو نه سمند ا دې صفاتونه دې ذکر الله و الہمد له طرافه یان په دای جنته ازواج ب بیانوی متهراتن پاکیزه و پاکی پاکی بایی پاکی صفا و ستر نبو علیہ السلام پشپدر میراج جنت کی گردی دو نبو السلام فرمیل ما یو حرزو لی دو یو دو اگر طالب پا غالبان نیو هوروہ او دا هوروچی یو لالو او داغین شاعت یو بنگلوہ بنگلا دے سړی دا د موتیانو بنگلا د غې نشاته درم مجسطن عرب بنگلا د موتیانو هغه جولمو هغه اخو د مها کټالاب د غې په غالو اي چې زه دا نشې نه دې کې دم نا غدن نه ما تاسو کو چې دا اچاره پاره ده نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمین لمن هذا ودا ذا ته ما ته سقیل لیل عمر ما ته ل شه داد پار د و دا غه बंगला دا راي هورا نبی رسول سلام فرمل زرارست چون فورن مې ته معاشه کوم چې ما د ما ته فرشتي وي چې دا د عمر بن بس فورن ارښت چون زې قالمار ډېر حیاناک نبی رسول الله صلي الله علیه و عمر زلان توي درش ان عمر زلان ورتوي تا تا کې نه کو ورتلې نه وې مالا حیارات لا چرته مر حیاناک دی نبی رسول الله صلعات والسلام تا عمر رزلان او تو فرمایل اهارن عليك یا رسول الله اهارن عليك الله رسول الله اے دا پیغمبره ولې زه تابانه باده کې دم تابانه مېخه یا شرمې دم پاته ما داقدر کو چې ما ولو هورې زاره پتا باندې د دې ما بلکل نه غانو نو هېری هغه داسې ایملکه د لالو په شان ځکه هغه و چې موږ هميشه به یو تاسو نه بخپکی ګونه نه بمنګمرو والاهم فیها ازواجاً مطهره نه يرد ارس برابر دی په دنیا کې دنیاني موږ دا یا سړی به نو غریب به نه الله ترحم وکي نعمتونو ورکړي نه مال ولور نه اولاد می جیداد ندې خوا مو ټرا نور سره کار برابر شي ار سره برابر شي نه دې کې پنا صافه مرګ راشي نه خلک یې راخو نارڅ ډیرو کو ار نه دنیا نه موږ ډېر دل تا همیشه پات کې دینې شت نه یاره سره چې دا دینه دوزنه الله وینه او هم په یها طالبون ای جنت کې وای ان الله لا استحی اي و مثلا و دې دې ته دې ویته راز دې جواب ائ ته راز داو کتاب دی داسن د الله کلام دی چې دې ته تمام ملته ذکر کېږي دما ذکر دې کوشش کرے د جولای ذکر دې کوشش تد لکه سوره حج کې د ذکر آ سوره العنکبوت یو اشتم د جو لږېځ تر مثال کې د معبود بې بتل اخر د سوره العنكبوت ما ځکه ای مثال قران کریم اغاز کړی چې وايي ګورا هغه چر کور د جو لږې چاړډور کمزورې دي انا هغه برابرېګ نه دا شریمه سپاره اخیره ورو کوره اخیره آیه تنری مثلا من دون الله اولیا کما مثل العنکبوت اتخذت بیت متا مثال کسان او چغینه ولدی تراده الا ما من جولا پشان د جول پشان چې جوړ کې کور یا جال غنته وَإِنَّ آَهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ او بے شکا زیاد کامزور اے پا کورنو کی کور دا جولاگی دے ناقی بے دا سن قرآن دا کتاب دے سر جولاگی ذکر دے پاکی یا وقتی من آئیت راول دا سورت الحج یا ایہا ناسور زور با مسئلن فستن اولاو اللہ یا مثال بیانی گی ناقی تغکی زائی اغی تغک شئی مثال اللہ ذکر کی د معبود باطل ا د معبود بر او بیا هر پسې وای ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا لتمه اولى بشكاك سانچتا سيبل بل سوا دلنا چري نش پیدا کول دي او مج وي ور دي قران کې د مژد قبل نه ده چې الله به دغه جواب راولې جواب حضر شیخ والقران نور الله مرقده اګه لدی اګه دای دی چې اگر کې سوره الحج دامه دنیره دامه سوره البقره مدنی سرت دی لیکن نزول کې فرق دی دا یاد یا د وراي اورسل دریم دی په دیو ځبان دی دانیش کې دی چې څنګه اځه در دیار دوار مناسبه ترازین دی شیرات لی آسوات و رنکبوت مکی سورت تی دا مدنی سورت تی دا. غور دادا دا حضر شیخ القرآن جواب که چه جو غور دادا دا. چه دی سوط البخارا که در آده برق ذکرو شو چرات رات پرشتا در برق بریخنا ناغی دا سند قرآن دی چه در آده در گلز گلز در او در برخنا پکه ذکر که ما اللہ دیزه که دا, دا جواب که ځللې زما کتاب دی چې په کير بیانو ستاسو او سر څه کار دی لکه اړ شلې یو هغه ځانې غشتي او کمزورې غريب بلاته لکه درې څه غشتي او تو ستا څه کار دی زماري کسټاري یوه پلانې سیسه ما سره ده کار angle تاسو پکې څه کار دی الالم مشرکه پلتا تاسو پکې څه کار دی زمما مخلوق دی ما پیدا کړې زه پیدا کوم دی دې کې دا کې جواب دی इन्नलाहाल अबेशकाला लायस्तही लायस्तही माना लायत रको नप्रिदी लायत रको यना हया नकाई यना सुर्म नगणी लायस्तही शरम नगणी यना लायत लायस्तही हया कना लायस्तही हया अल्लाह लश्ते मांगे पशान्न पाई। من داره په کیفیت باندې ډېر پسند نه پوي نو د باره مانم کا یا الله یا ترکو نه پریزي ان دا چې بیان کی مثلا یا مثال ما بعودا تنده او ماشی سماف قا یا جا دغینا الا بیان یا مثال د خلق مخلوقه الیچا وتر ستاره شتي نيشته فَمَا فَوْقَهَا يَا زِيَاد دَدَيْنَا يَا کَم دَدَيْنَا فَوْقْ دا از دادو نرے او دا کم دوالو دا پار رازی, رازی فَأَمَّا فا الَّذِينَا پَسَرَا کَسَانَ آمَنُونَوْجِ مُؤْمِنَانْدِي فَيَعْلَمُونَا تَسْبُئِهِ اَنَّهُ الْحَقُّ چه بے شک دا مثال حق دے پس دیا قیده لری دا چه بیشکا دا مثال حق ده دا طرف درخ پننا نه دماشی دا دا حرس چی دی خوال لا زکر کردی منگ ایمانو زمان ایمانو پیز منگ اعتماد دی فیالمونا یعنی فیاتا قیدونا پس دیا قیده لری انه الحق چه بیشکا دا مثال حق ده میره ربیم دا طرف درخ پننا اور عام و ان طورت یو خبرو شي خلق د مثال بیان شي نو خلق د ودلش ديجه کیم خلق د یو منلو والا یو نه منلو منلو والا بیان کوي چې هغه خو په ایمان ده بس نه ني نه منلو والا ان کال کوي انو ته چيني پګي کوي نا ځای مدل و ان م الذین اا کسان حر کسان کا فر چ مون کړ د الله توحید نه کفرو دا فر او اشاره چې سورته کې دعوه د توحید هغه ته اشاره په بودو ربکم د دې من نه منکر دي فیاقولون ہا اسواید ما ذا اراد اللهو سراد کړه د الله سراد باد الله بهذا مثلا ته دې مثال سره دا الله تعالی بیان کړی دي د دې څه مطلب سنور تل ویلو وینځو چا بیان کلوی دی بیانو لو نوز دی مثال حکمت حکمت ذکر کی مثال چې اللہ پا کلام که یو خبران یا یو مثال اغیر کین دا پار دی حکمت دا پار دی عبرت چر تاسی یو نقتم نشتا یا زل بیه یا زل بیه بیلار کی گی بیه پدی مانا یہ ذل بہی خکار کی گی پدی میں سار سارا گم رہی دڑیر خلقوں گم رہی دڑیر خلقوں آو سارا خکار کی گی سنجا خکار کی گی نصورت المایدہ ہوگو رہے آل تکیوئی سورت المایدہ شپگم سپارا پاہ زیکی ذکر کی چ تاسو به خپل وی نه ايات پیتم کې وایي 3 پیتم ايته 3 پیتم ايت د سوره المیدیه وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت ايدهم ولعنوا بما قالوا بل يدعو ما ينفقوك فحشا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم آخا مخاق كارتي با دير العبديكي آخا سوچ رالي قلشير تاتا دطوفا درستانا صباح كارتي والله تغيانا وكفرا سرقشي وكفر سر کشیعو انکار و دکک بے کار انکار آدغ بے کار دکک کار دے انکار دے مسلسل یہ زل بھی اخکار کے پدی سرا آغا گم رہی دڑیر خلقو دڑی گم را و یادی آلار ممی بھی پدی مثال سرا کسی را دیر خلق دا بس اک ممی چچاک انا بطوی وش ستا ایتو ان عبادت الا الله چې کی دې الله توفيق اغي له ور کوي ورنه ان عبادت چا کې نه اغي له ور کوي لكوندا سوره المیدا ګوره 15 ته مايت سوره المیدا یا ايها الرسول بلک ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتا والله ياسمك من الناس إن الله لا يهد القوم الكافرين إن الله لا يهد القوم الكافرين الله توفيق ده هدهت نوركي قوم كافرتا وله هدهت الله كافرت نوركيسو ولا نوركي خد ديزيكي عنادي هدين آه عنادي كافر مشركو چارکی انابت نینو اللہ توفیق ده هدیت نور کی غلق زکر دیدی کی موید چی چار اگر کی هدائیت ناغب کی انابت لی او تغییر واند وما یزلو آنبیلار کیگی به پدیمی سال سرا اللہ الفاسقین مگر نا فرمان خلق اللہ الفاسقین مگر نا فرمان خلق فاسق شاعت ہوئی فاسق هغه چاته وي چې فرض من فریدي کینکارته ته خدا بل خپل او چې فرض من نکینغه توي فاسق دیم فاسق هغه چاته وي چې اطاعت پیغمبر نه اوزي د طریقې پیغمبر نه اوزي هغه توي فاسق زکه فاسقان خلق هغه د سروړي چې دې دني پاره کې هغه فاسق ګواہی هغه قبلېږي نه فاسق گوئی انقبلی ویس دا سوک دی فاسقین سوک دی نا قرآن دلتا وزاخت کی الذین دا آکسان عهد اللہ من بعد میساقه تزرو مضبطی داغینا ينقذون چماتی عهد اللہ ودید اللہ من بعد میساقه پس دو مضبوطیا داغینا میساقهی یاخو فاعل اللہ مبنی لیل فاعل سمانا یعنی دی جو که فاعل اللہ دے چه اللہ تکم وعدہ اغستدہ اللہ وعدہ کل دا یعنی اغستدہ دی آیا مطلب دا دے چه دی وعدہ کل دا اللہ سران یا دی اچار دا فاسقین اشارلان چه دی کما وعده کرده او اول که چه اللہ تی کما وعده اغستده یو اغستده یو کول لکانا نا دی وعده کرده و اوسا وعده سوا چه دی کما کرده نا غسوا نا سرط آل عمران یو سلوات آیتو گوره نا حالتو کم ہوئی؟ دارنګه د سوره تعالی عمران د سوره تعالی عمران یو څل واعتیه آیت اخرته نو هردا قرآن کریمه هغه ذکر کوي او هغه ته یا دی چې تاسو غوډه او واده کړو نو تاسو ولې دا نن واستو شوي څه چالو شو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِهِ وَلَا تَفْتُمُونَهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آيات كياغو وقت بكم أخير شواغ استا الله وادت لك داك ساننا شوار كيش وغيت كتاب شخان خواب يانوا بدا كتاب خلق دین دا وعدا اغسط شیووا دارنجا یا وعدا د دین بلم اغسط شیووا چه اغی وعدی تا وعدا عالم ارواح وی دا عالم ارواح وعدا چه دی کلوان چه اللہ ورطویل از ربنیم دی دول پا یک آواز باننیوی اللہ تولی دا منگا ربنی قران کریم اغلا دا اقدی ته یادې عادی ته مخ تکي چې تاسو خدا وعده کړو نو هغه قران ذکر کوي سوره الاراف نهمه چې پارا یو اصل ځاو یا ایت اخذ ربكم من بني ادم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم على انفسهم اللہ استو بی ربکم قالو بلا شہدنا اللہ اغوادہ یاد که اغواست چاگستوار از تاد بنی آدمنا دشاگانو داگینا اولاد داگی او گوه کاری تقبل زانانو دادم علیہ السلام نولادا بیا داگینا بیا داگینا پولی وعد نعمان که اغا حضر کلو او دای ادو تاگستوار الاستبر بكم چه اياز نه او قالو اوي دي تولو بلا ولني منګره اي کو د خبره چې منګره بي دا वादा او يا لادا مارتن دا عقل چې کله انسان عقل ته رسيږي نو وعده کوي چې الله ستوونه بمنم نديږي کې الذين ينقذون عهد الله دا فاظقان آسو دی الله وادد اللہ من بعدمی ساقیی تزدو مضبوطی آداغینا ویقتعون اوجدا کی ما امر اللہ بی چو حکم قد اللہ پا غیسر ایو صلاح دا ادا کولو ایو ادا دا ادا کولو یاد یوزے کولو چو رشتی اقبل ولی یوزے کئی دا انگی حکم ادا کئی نو حکم دا اللہ طرف ندار ہے لیکن فاسق فاجر اگر دا اللہ حکم جدا کی اگر دا اللہ دین اگر تس نس کی اگر اللہ حکم کل ایو سلا دو از ایکولو یا الله ادا کل جدا اللہ دین اگر پریزیں ما دا اللہ حکم مپریزیں ویب سی دون اوفسات کیسے لارتی پزما کی او لائکا دا کسان حمل خاسرون شرب دیتا وانیان دی وځي دې دې نه نعمت اربع سالور نعمتونه الله ذکر کوي چواته باندې ما دا د نعمتونه کړې دي لکه باوجود دا نه بیا هم ترځمه یواله نه منه بیا د ماشی فتنه مخلوق طار کوي مثال ده څه ده لکه ولې چا سره نیکي کوي خېګړې سره کوي مال دولت پر ورکي تاونه اندایو سره کوي نه چې کله دا غو نه غند خل اف وکي نه ورته یو ظالمه کبل سره د باټ کون نه ځان خو بل سره او به به ته نسصولي نو ما غطاله وخت دمر دمر امداد کړل دا ځخه یې ګا نه کړل او طالب خير لټوله نو زه ظالمه ته راځم د ما مقابله کوي د ما مختر از مخالفت د ما کوي نمک مردار انسانو هم د کسي نمق مردار انسان د کسي چې خيګا یو سره کي او خير ولا اوله تاي استخلافه کوي نه دا ډير ناکاري اذك بندته کو سدي ډيره وري راځي که دا سره دي پوه نه سره دي دمره اسانا 대비ه مخالفت کوي دکسه الله زمای یو اسان خبردان نه دي یو نه ماته در بند نه دي بهش مهر نعمت نه دي نو به عقل او بينصافا و ظالم بیاں د ما توحید نه مخاله او بیا مې چې دا د پلانې په مننه نظر دی او فلاني مې راکړو د پلانې پټو فلانه د پلانې په خاطر ا قرآن دې خې څه مت دی نعمتونه د دې او اول نعمت ذکر کې هغه دې کې چې د ونش نماز تکړي او ګور اول اول نعمت کو برداشت کنه چا سړي نشي نه طاقتوه چه ما تال خوراک درکو تال ما فلانه شه درکو اندانه شو بیره نه اول که ده انسان ذکرکی زانت مخاطف که نه پا دیو بیانه چه ما پیدا کلی لکه موقع اغا پینزو دلیلو که بیانه شو از اول سویلو دراخ پل بندگی عبادتو که اللذی خلقکم اغا اللہ چه تاسیه پیدا کلیه دا ذکرکی خواه دا زه تا چې تاسو په پداکليه وی تاسو په پداکليه چې د نشنهشته کلیه دا اول نعمت الله ذکر کوي که بتفرون بالله څنګه انکار کوي دا الله دی والینا ودع الله دی والینا انکار تاسو ولې دا الله یوواله څنګه یوواله نو وخت موږ باغ دلیل راوړول او غو او سو نه مين سيدکه سړېشته مې ستاره کې یو له سميت کراځي چا لا يو غنل او داغې نه انکار کول دا د الله صفات مخلوق تباركول او دا الله سلام شرک ولي نه قرآن هغه کې وې نه مایت قل ائنكم لتغفرون بالذي خلق الارضا فی یومین و تجعلون لہو انده رب العالمین او پیغمبران آیتا سو خامخواہ انکار کوئے دا الله دیو والینا خامخواہ الله اللہ دیو والی انکار کوئے اگر اللہ چی پیدا کلت اس مکہ پدل دی وَتَجْعَلُونَ لَوْاً دَادًا اَوْتَاسُ وَجُلَوَيْدَغَ اللَّهَ سَرَيْسَ دَارًا اصید زیر پا زیر کردی صورت مومن کے موئی دارنگه صورت لخمان کے صورت بنی اسرائیل کی زیر پا دی اللہ زورن از زجر ورکل دی پا انکار د الله دی والی پا انکار دا توحید واند دی دی موئی کیفہ تک فرونا سرنگین کار کوای تاسو بالله دالله ده والنا وقانتم امواطن اووه تاس نش امواطن تاس نشوه فا احياء کم نشتے که تاسو امواطو امواط میت مر امواط جمع تاس املاوه یا سرای جواندی جالوو شوی بس ملش نیشتا چیتا دا جواندیو دا ملی پتنی لگی ایچ یا سرای نینا خالک تملوی سابوی نا لوی ملوی نیشوی ماد شتکلی تاس او ستاسو نامو نشان نو خا با یا کم درشم سیپارا سر تو ده رو گوری نالتا کیوی تاسو نیشوی ستاسو نامو نشان نو نالایما د نشنا شته دراوسته نه چې کوم जातो د نشنهشته کوي نه ان الله سره شریکان ولا جوړوي او د الله صفات مخلوق ته ولا ورکووي یو کم درشم سي पारा سوره الدهر اول آیت کې وایي هل علی الانسان حیناً من الدار لم یکن شیء اذکورا حل عطا علال انسانی یقنن لاغلو پہ انسان باندی حینن یا رخو من الداری دا لم يكن شئم مذکورا شنو دے اس چیزو ذکر شوئے اللہی اس چیزو دا نو نامو نشان اینو نسل چلی شو انا خلقنال انسانا من نطفت ان امشاج بیش کامن پیداک انسانو دا نو پی اوځي شو نه دا وګوځي شو نه الله دې نشنه بالله و كنتم امواتا فاهياكم فتاسې اشتکړي نبي دسي دنیا کې اوس دا کا پرې ولا کا ولا تر جره پورې به نه سمایو میته تاسو ته چمړشه ختم بشه نه سمّا يحيكم بيابا جوانده كي تاسو سمّا يحيكم بيابا جوانده كي تاسو اوچه جوانده شنو بيابا دنیا ترا منده کنو هارا بخوئی بنا سمّا الهي ترجعون بيابا دو اللہ تا واپس کول شای بياللہ تبا واپس کی گئی دو جوانده آدو مرگا خا دو مرگا یعنی شوائی نا دا وملکیت تاسو د ژوند دا یو په دنیا ژوند او بل د قیامت دا تر ژوند ژوند ژوند دمرګ شې اوس کته چې برزخ تم دا ژوند نه نه دریم ژوند شې ما دریم ژوند ده د نشته په دې یو او که چېرته چې تم می تا کې خبره دا برزخی زندگی د ته حیاته ناقصه وای ناقص جن بید نا دنیا جن او نا پشند داخرت دا بلکه دا غی مینسکی او پرده او برزخوی پرده تا پرده را زولند د دا دنیا داخرت دا مینسکی سنچه عراف اغا د جنت دو زخ مینسکی ری دا کسی دا برزخ دا د دنیا داخرت دا پر جن که مینس ری دا دیتا برزخی جن او حیات ناقص دیتو د مکمل جن اغنوي او کچره مکمل جن دي چې موږ مالته کې عبادتو ملته کوي نبات مطلب چې بیا دنیا نه ولې بیا دنیا ته ولې ناراضه نه دارل عمل دنیا او د الله جزاء اخرت ته د دې وجنه هغه ته حياته ناقصه ولشي برخه ژوندګې ته ان شاء الله بل ځکه مخبراش ثمینه تکم دا عمله کې تاسو سم مه یوهې کوم بیا بجند کې تاسو سم مه لې وه بیا بدل لا تاسو رجون واپسې در مه مهت الله ذکر کوئ کته کې بغیر دې نار نور بغیر دې نه ستاسو فائدې څنګه پیدا کړو ستاسو ګډ انحصار او پګې بنديوي او تاسو هغه لنحصوله او د هغه د پاره هو الذی الله ذاته خلق لکم په پیدا کړي تاسو لپاره ما سو بل ارزي چې پسما کېږي جميعا دا ټول د الله د طرف نه وګنئ جميعا دا ټول د الله د طرف نه وګنئ دې کې د مخلوقات دخل دا بعد الله د طرف نه وګنئ دا قیدو ساتي لکه شپږ شته سياره سورۃ الجاثیه کې دیارلی سم آیت کئی، حال تکی ام دا آیت ذکر کئی، او دا مضمون ذکر کئی، او دا آغی اخیر کئی، جمیع امن ہو، دا طور دا اللہ دا طرف نو گنائی، چی دا چیز انا اللہ پیدا کلی دی، دا دی پیدا کنکی یو اللہ دی، دیارلی سم آیت، و سخر لکم ما فی السماواتی و ما فی الارضی، جمیع امن الله اغذات چې ستاسو د پاره په کار کې لګول دي یا تا به دا تاسو لاغه نو یا پزمو کړي جميعا منه داټو د الله د طرف نه وګڼي زه قالو جميعا داټو د الله د طرف نه وګڼي دهریو وي وې جميعا راغله دي وې ټوله استاد سره فېدي دي بس دے کے جان بس نشتا اول دعغری چ ہر چور چ کپ تکلو تے ظاہر بس ویسے مال املاک اومہ پے ہدایت او زن پگنیشتے وہ ذر زمین زن داوی شریف دی ذر زمین ذن عیدا شریف دی مال او سماکا ذر او سماکا او وزن عیدا شریف دی وي ستا زن به ش د بل چا ح لا دا و ک زندانې شته دا حظ ماري او دا وي دا ش دی اشتاکیت وایي دا بلله مړه او که نه زنله اختلم هم دا و کوي او د هریق ټول مرله وده کوي خوران کوې و چې جميع یا دا ټول ماستاسورو د پیداپاره پیدا کلي دي وای دا داغسه نه ده که اشتراکیات اغه نظام واخوم له درهم بر هم ټوکرې ټوکرې شو ورځ ټوکرې ټوکرې تا په تاهراج نو باځه ویارہ چې دا ټول الله ماستاسو لپاره پیدا کړی دي نه به اشیہ داسر چا سره رارې دي نه خو د فائدې نه نې غم د فائدې دي خلاص مار لړم داغه دا دواې کې اکثر استعمال کیږي او ډېر طاقتور تمار زخر دې کنه دا چټ طاقت ورشي دي هغه هغه ویل بیا سنورته لان جی جوړي دانه چې په مار واسه ورهاشه زخرې شي واڅه ما مار او هغه پرسي پټ پرتی خو یو پیغامو بړي نه نه هغه چې زونه چې تاسو د فائدې د پارې دي هغه حاصل الایما پیدا کول او کنه د امار لاند ته مورا چی ندی د هوانا زخريلا ماده را کاږي ابو هوا تفتی دي ام بہرحال سما دا دا خبر موری استوا کہ ارادہ ک علیہ السماء داسمانونو فستعواهن پس برابر کو سب آسمات واسمانونو واسمانونو اگے برابر کو ان سم دا دا خبر موری سم استباع دیا دا دا اللہ پیدا کلا نو اللہ کنی نوز بی اللہ بیا داسمان نوی را دے اکڑا نا انسان پشان خونا چی دے عبادے کی دیوان نوی ویلی انٹر تا میسامینیش تای پسا بش نو بیا ویلی پاسا پی عبادے کمنا اللہ ازمکا تیارکا دے اسمان اللہ و دا پا مقام دا نیمت کی ذکر کی دا و نیمت دا دادسونو نعمت نه دللا جوړه پیدا کړو وګوره دیتو وګوره دم الله پیدا کړی فصلاهم السبع سماوات پس برابر کوا اسمانونه واسمانونه الله پیدا کړې یې رس مکه مخکره آسمان مخکره دا مسله مختلفې دا د ادم مخ نه را روانه رو. صحابه کرام رضوان الله علی اجمعین د زمانه نه را روانه رو. ځای اذمکه مختار کسمه نو مخ کړي ځکه اوست و براهي وال بعد ذلک دحا ها پس د دین اذمکه الله د لا فرکلې دا اذمکه فرکلې دا نو خلقت کې مخ د اذمکه دا اسمان دی او فرکلې بیا روستره به هرحال خبر کې دا تاسو نشته چې ځمکه مختار آسمان نو ان هغه درې سوالونه بل نه ویکان راځي څوک دې پیغمبر او دین چې کوم نه هغه ده سو اوایا او دا غالا به كل شي عليم او استوا یا ورسته بدغه بیان راشي استوا معنا برابر والے باږي وي حسوت الاراد کے وراہی کې استوا معنا برابر والے سو کوي سو کوئی برابر د پاسو سو داس داسه ولیکن الله شنه څنګه موږ پاره باندې پوری ګونه سورته اراف کې برائش او هو د الله په کل شي علم به عرب زبان نه فورې درې نعمت الله ذکر کوي ارده مطلب دا دی چې आवाज تاسو پېدائش نعمت نه تاسو د معنی فص اشیاء یواز نه بلکې تاسو نیکو ادم السلام له ما ورکو تاسو بیا ما سره شرکا وای تاسو نیکه ادم علی السلام عقل مې خلافت ورکاو بهترین غورواله په استقلال لیکن تاسو بیا ما سره شرکا وای از ما صفتن مخلوق ته ورکاو او اس قال ربک ا پکه ما کې چو وراستا ل پیدا کن فی الارضی پزمک که خلیفه یو خلیفه خلیفه مانا سره خلیفه یو تابدار شرح دو بخاری آقای که دا مانا کهی تابدار تابدار بس دا سیده او ک خلیفه ماناو که خلیفن هم سیده خو خلیفه مانا نائبو دا سیده جی خلیفه مانا نایب ہوگی نایب آغا سکنسی چه منوب آغای اوکار ترسیدی نشی آغا کامزوری ہوئی نو منوب راو لگی او زن لی نایبو نسی نایب او زن لی باغانو نسی رسینا غریب کامزوری نو دا اللہ خودی تا زرد نشتا آردی کسم خبرن الله ذات منزع دی اغا پاک دی نہ اللہ تا د نایبو ضرورت سي پدې جوان دي بس معنا ام خلیفہ معنا بس تابدار یا خلیفہ معنا په در په یو بل پسي پیداکېږي په دنیا کے بارازي اني بشک از جاعلن پیداکو فل ارض پزمک باندې خلیفہ ای او خلیفہ قالو او دې اتجالو ایا ته پیدا کوي بیا پدې زمګه کې مون آ سوکا یو څه دوی چې فساد به کیږي پدې زمګه کې ویسې کو دمه آ ته به وینه یال پیدا کوي جاوې با مين فساد به دا اري څه نه معلومه کړه علم غيب وغيتا نانا د دقیقاسو کا قیاس شاہدو بالغائب قیاس اوکد شاہد پا غائب سمانا جناتو اگری جنج اگر شو روکلے خون ریزی شو روکلہ اللہ پاک فرشتین رو لے گلے ہو اگری جزیرو توس قلو انسان پیدا کوم خلیفہ پیدا کوم اگری اللہ سنگ چہ دا حاضر اگر جنج اگر کولے چکم نشتہ رازی اگر پیدا کی گئن اگری ومدہ چلتوینو او یا دا خلیفه لفظ ناگی معلوم اکرا چی خلیفه خو آغا چا تاویی چا دا خلکو تنازعات فیصله کوي آخلکو لفیصله کئی ناگی تا خلیفه ویلی شنو خلیفه معنا مشر مشر طول مرده دا کسی کئی چی دا قوم خیروای خیرقوائی آقوم لخیر لطی نا بسو مشر چالا قوم خیرقوان دی آده قوم خیر لطی ناگا مشری آسی پا نم مشری نابه د قوم خیر لټی फायदा او د نقصان نه به بچی د نقصان مینه د غیدو اسباب په پیدا کې په دې وجبان دی ځل قرنن واقع کې ورای شي اغه دی او هغه کی د قوم خیر کوي لټی د یوج ماجون نه د نقصان نه د کول نه اغیل اسباب تیاری د بچو اسباب ولې تیاری دا سه هر یو د خلیفہ عمر هغه قام د پاره اسباب د بچو تنازعات او جنگ جگړه هغه فیصله کړي نغیر دین معلومه کولا من زکړه آیا تا هغه څه پیدا فساد وکړي اوینه بته وي وانحن منغان صاب به پاکي بیان هو کا سر استناستا ونقدسوه له بیانول کاستا الله په انده حکم ستاله بیانو اپ حاضر وقتن ستاله پاکي بیانو الله ستاسو نو وايي ست تا تا قدس اغبه یانو او فرشتو ته الله دا خبر رسول قوله مشوری تا غستا آغی جواب داده چیه دیکی منگ تا تعلیم و تا سی اوکار کوئی نو مشوری سر کوئی نو تعلیم پا کیا غداو دویم فرشتو وی چا منخ مخلوق نورانیو او منگ غوریو نو زمن دا پاس بلتو غورنشتا نو پاس بلتو غورنشتا نو اللہ ور تخولا چستاسن غور پیدا کون او خلیطا پیدا کون فلتابدار پیدا کون پا دی وجوان دی حکمت اغداو قالوی اللہ ما پاسو باندی لا تالمون چی تاسو پین پویگئی و آدم الاسم آخوزنعو کل آدم علی السلام تادن منو کل حاد یوسو کلھا دې دې کې يو سو كل عرفي دا نه چې د هر زمانه یاري وشي هغه ورته ور مقامخ بلکې معروف چې کوم هغه وخت کې اا کم اا وخت سره موجود او هغه ورته و خپل کلھا هغه د مطلب ثم رازهم بیرواند کو عل فرشتو تا ثم رازهم بیرواند کو دنه علی الملائکتی فرشتو تا فرشتو تا الان فرشتو تا بی او دلتا عرز عرز تا را زرود علم نوی چکنی معلومات خواه مخواه بلکی عرز اولان دکی دل لکوی پلانیتی میوشی ورالوان دکل نوری پا پتنیم بوا دک کسی دیجی که به اولانده که دا چیزن حال نور دا غیب پویا فهمی ور نکو کار که و د دا خبر را تراکه او آدم را سلام تا دا غیب فهم ور که چه چی دا سوس دا دی کار که دادا و دادا دا دا دا غنم دی دوڑه د دا کار که او بدینو تنده ماتی فرشتو تا دا غیب ور نکو دا ایل میغی تا ور بسم الله الرحمن الرحيم فسبح باسمائه الاعلى كنمنه دي سجنه باندې اينو كنتم صادقين کچره تاسو رښتيني نه ګورن عرض امال عرض امال عرض کنا چې پیغمبر وي ما د دخل او آمد عمل اغلوان نکلی نه خواند کې شو نور په ترتیب باندې نه پو چې دا پلان دي او یادار پلان دي او دا پلان دي عرض اجمالی اغان تفصیلی نه عرض اجمالی هغه ولاندې کولیش نور په هغه تنشتان کډه د پلانې دی او یاداره پلانې داوی حدیث کړه هغه عرض عمل و دی مې وښته خو اجمالی اوینه پته پی رمبرتن لګي ځکه وي سم عرضم عل الملائکه فقال عني اوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالو اريد آقا آقا آقا. با دے. دے دے او که چرېدان حدیث کوي نه حدیثه هغه پرانه ده سې نه دی هغه هغه کلام ده د دې وجنه قال او دې اچ کم سيد نه هغه پیش کوي نه اچا پیش کوي چې نبی عليه السلام فرمای پس بده معراج باندې ما تر خل اومت نیکه او بده اغلوند کوشي ما دغه خوښوش پس بده معراج باندې نه کرش په اوار جمع باندر بلاندر کی قالو او فرشتو سبحانک فاتزاستاد شرق فللمنا لا علم لنا نشتر معلومات منتا اللا ما مگر علمتنا چتام انترا کلی دی انکا بشکتو انتا صرفتو حسر در حسر انکا بشکتو انتا صرفتو العلیم الحکیم پوه ای حوونده حکمت ای العلیم ډیر پوه الحکیم ډیر حکیمی حکمت والے الله مونږه پته نيشته انبيو ته پته نيشته فرشتو ته پته نيشته اولی کرام ته پته نيشته او یاوتایدوا د سورته مېده اخر راواله انبيای علیه السلام وای مونږه پته سورة المعدة نعا دیکھی دا انبیاء علیه مسلمنا نفید علم غیب نقل کیو سلق نهم عید یا ما یجمع اللہ الرسول فیقول مازا عجبتم قالو لا علم لنا انکا انت علام الغیوب ایرز بانی چرا جو مکی اللہ پی غمبران فسو جواب باغی نفی که ورکی جه قالو لا علم لنا اللہ منگا دنیا نراغلی ونمانگتا پتن دلگی دلی منگتا پتنشن او دیسا علیہ السلام نتفصیلی داغین انفرادی نفی دل مغیبا اگا یہ اصلش پالا سم ویس قال اللہ یا عیس ابنا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب دعا تولي الدال دعا تولي بأن في دلم غيبا دمخلقات فرشتیوی لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم قال اے اللہ یا آدم اے آدم انبئی اوم خبر ارکدتا خبر ارکدی تابی اسمائیم پنو منو دیشیدنو خبر کر دا فلانه شیده دی کار دا پار دا فلانه دیل دی فلما تسرکلا انبئاهم چه خبر ورکدی تا باسمایهم و نمونو دی شذونو قالو الله الا ما قل لكم اي ما ذو للطاطه اني بيشک از عالم خپو یگما غیب است معات و غیر داسمان نو ول ارض دې زمکو وا عالم ما پاسو تو بدونها چه خار کوی تاسو و ما كنتم تقتمون او ا را چه پټه اوو فرشتو تاسو پته نشته زږي څوک هم په حقیقت ته نه رسيږي د ما په کار کې حکمت ده زه خليفه پیدا کوم آدم علی السلام پیدا سلارون نعمت ا هغه ذکر کوي او ما فرشتي په سیده کړی او ستاسو د نیکاو توبه امی قبول کلا د هم تر شرک وای او اس قلنا اتکوا کایچوي مونږه لیل ملائکته ساریشتوتا اوس جوړو سیده کئل ادم ادم علی سلام تا فسجدو پسیدو کای الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابلیس د بلس نه بل سوي نو امیده او شیطان د الله د رحمت نه نو امیدو ما جنات نه فریدي دا څه مراو ته ما نه من نه فرشتو ته هو کوم او کا چا دمل اسلام تو سید هو سیدین مراد انه سر جکاون دا لکه سو کی کننده سي چې کرام کي فخر انده سره کته انه نه هفي لکه دا خو نيشته ده ته کم نه کتره کوځه لاس اسلام علیکم سلام اچو لاس ورک سلام اچو او لاس دو سلام ناغا دوال اللہ سو شتا دے وی نکا نیو را غل دے نید وی را غل نیت بس مولا تا دوال اللہ سو رکا نووش یو چاچا باورکی الک یو چاچا سی دوال اللہ سو نوورکوا نو دعا سی انحنا سر جکا اول یا داو ایا د آدم علی السلام دا غړوال اقرار اقروا تاسو اقرارو وکئ د آدم علی السلام د فضیلت او کې اقرار چا وه د الله مون باندې غړ کړل یادريم پتندې باندې لاس کې خدل په شاند اجمو لکه زمونګه مونګه اجمو مونږ تندې باندې لاس کې ذاتي السلام علیکم ورستانه چې ورستانه د دې لاسودته راوکا دا طرخ ووي تنیبان لاس کې خوودلو او کله کله تنریبان لاس کې خودل اکثر سر دفاتر انتفاات ځنو کې جډې ته سلام السلام علیک جډ تهسلام او قانون دغهې دی نو نه اوس دامې دي اوخوا کا بهې خو د اګز کار د و غ روان دی او دغه چل ها پا تندی بانده با لاز تیزا و دراز زرزا بجور یا پا لاز لاز تندی بانده تشان باقی بانده که خودلو نا سی لاز پرتکول آیا دا و چه سی ده تازیمی سی ده تازیمی مخکنو اومتونو که جایز و آبیاده آخری پیغمبر پا دین که شریعت که سی ده تازیمی آقا بنشویره سی ده تازیمی دا و لیکن داسمران نه چې باڅ په سې د باندې اتلته بلکی دا خو بنرښت کته کې دل دا ګور سې دا, دا من دمنه ریسا اکثر زنانو کې دای کور ته غلا شکن لاله خيراله عرب په خو باندې وره پرې نه لاله خيراله په خو دا په خو باندې پرې وتل دا ګور نارواري دانش دا سيته تعزيمي دا پدیج نبیلی سلات و سلام دا ریچ کم دین ما نکڑه اول آدم یعنی ایلا دا قرآن کریم کرازی پین لسم سپارا که سورت بن اسرائیل التکوی ایلا دلوک الشمسی فتحجد به نافل تلک منسکوا دا ستار پارا سیوئی دی منسکوا ا چې کله موږ کې نه چنور اوړېدلې له د لوکیشن څخه نه اله د لوکیشن چې کله نور ور وړي دا هغه نه پس دا څرجه دي آدم له ادمینه اله ادم پطرب ادم نړ سلام ادم نړ سلام په سیدا نه نه ادم نړ سلام په تور قبله وا اي سجدہ با الله توا له کومه څنګه سجدہ الله ته لګو خو بطور قبلان خانکابیت منگ مخکو لی آدم فسجدو سی دوکر فرشتو ایلا ابلیس مگر ابلیس نکلا اگا حیران و پرشان پادشو ابا انکار اوکو وستک برا لوی اوکلا انکار بیر سوجی نکری نو اللہ وی